Caseta 5, fața B Din răsărit veneau știri de mari războaie, care țineau pe loc și oboseau puterea turcească. Teama de o nouă biruință a lui Uzun Hasan era așa de mare pentru Mohamed, încât toți ostașii săi, toți enicerii, spahii de pe toate moșile, fură culești și trime și Asia. Numai la Adrianopol, o mică oștire apăra pe gem, fiul cel mai mic al sultanului, rămas pentru a cărmui pământurile europene ale neamului său, Alibei, fiul lui Mihalogli, plecă de la Dunăre și el se luptă la Eufrat cu perșii. Omar, fiul lui Turacan, care fusese numit pentru vitejia arătată în 1462 împotriva lui Vlad Sepeș, pașă în Tesalia, căzut de sabia dușmanilor. Beglerbegul Rumeliei, căpetenia celei din tâi oștiri, pieri și el în această luptă nenorocită împreună cu 12 sangeaci sau guvernatori cu dreptul de a purta steag. E adevărat că la 26 iulie Mohamed al II-lea izbuti să învingă hotărător pe uzun însuși, care venise cu doi fii, dintre care unul fu ucis. Însă pierderile turcilor fură mari. Otomanul scria mai târziu turcomanul către Ștefan Vodă, a înfrânt o părticică dintre ai mei, dar unde mi-a fost ucis unul, 10 din ai lui au picat. Notă. Hurmuzachi, 2 roman, pagina 124-125, numărul C, 3 roman. Scrisoarea pomenind înfrângerea din iulie 1473, ca a întâmplat anul trecut, anul musulman însă, e din 1473-1474. Conform Chilia, Chilia și Cetatea Albă, pagina 133, nota 1. Una, tocmai ca aceasta, către regele Ungariei, în acta Extera 7 Roman, paginile 293-295. Închei nota. În Polonia se zvonit că și lupta aceasta ar fi fost obiruința lui Uzun și că sultanul ar fi fugit spre Constantinopol, unde se știa că se luau măsuri de apărare. Notă. Dlugos 14 roman, paginile 589-590 Închei nota De fapt și învingătorul și învinsul se putură întoarce în sălașele lor de iarnă și zguduitura fusese așa de puternică pentru turci încât se luară măsuri ca o răscoală să nu izbunească în Bosnia și Serbia unde începuse a se clădi încă din iunie 1471 cetatea Şabaţ Notă Acta extera, 5 roman, paginile 224, 247 și următoarele. Conform cu povestirea din Hammer și Țin Kaizen, mai ales pagina 355, nota 1, închei nota. Uzun Hasan nu-și pierdut nădejdea de a răpune pe turci în Asia și la începutul noului an musulman, el trimise la domnii frâncilor din Europa medicul său Isaac Beg pentru a le cere ajutor. Isaac veni pe drumul cel drept al cafei, dar trecu îndreptându-se spre apus unde erau Veneția și papa, sprijinitorii tuturor silinților împotriva sultanului și prin Moldova. Către stăpânul acestei el aducea o scrisoare a lui Uzun, în care el deslușea cele întâmplate în anul trecut și cerea ca Ștefan să-l ajute a răspândi în lumea creștinilor faima isprăvilor și mărimea planurilor sale. Nota, vezi nota anterioară, Inchei nota. Astfel se îndemnă Ștefan Vodă să dea lovitura cea mare lui Radu, adică turcilor rupți de oboseala războiului asiatic. La 29 octombrie 1473 se știa la Raguza, pe malul Mării Adriatice, unde veneau necontenit tafete din orașele turcești, că sultanul e încă în Asia și că nu e sigur dacă el va erna în Brusa sau în Constantinopol. Notă, acta Extera 5 roman, pagina 250, numărul 174. Închei nota. La 8 novembre, domnul Moldovei plecat, deci cu vreo săptămână înainte, se afla la Milcov. Și aici, dând steaguri cetelor sale, el poruncea războiul împotriva vecinului. Radu era înștiințat de ce l-așteaptă, și el își strânsese boierii și gulata. Abia la 18 ale lunii se dădu lupta la un vad, departe trei zile de București, deci chiar lângă graniță, la Râmnicul Sărat. Notă Potocul Votna din cronicile originale, tradus de ureche cu cursul apei, nu poate avea alt înțeles decât vad. Închei nota Turcii, de tot puțin ce se aflau în Oastea Munteană, nu putură opri fuga lui Radu, învins după o frământare de trei zile, care arată că și în acest vlăstar al lui Vlad Dracul se deștepta în unele împrejurării în dărătnicia, cerbicia drăcească a neamului său. Ștefan se luă pe urmele lui și nu se opri decât înaintea cetății de pe Dâmbovița a Bucureștilor. Întăriturile cetăților muntene erau foarte slabe. Un șanț noroios și pari bătuți unul lângă altul. Hrana lipsea în București, prinși pe neprevăzute și din satul cărora fugise locuitorii. Mai sigur era Giurgiul din apropiere. Radu știa că o misterie ca aceea ce ascunsese în cursile sale bucureștene se poate face la loc din dăjdi și dijme, că nici o primejdie decât a unei robi înconjurate de toată cinstea nu amenința pe doamna sa Maria și pe cele două fete, dintre care una se chema tot Maria, ce se aflau lângă dânsul. Pe, pe, pe când pentru el a fi prins însemnată ierea capului înaintea lui Laiotă care se bucura în tabăra lui Ștefan de prada sa apropiată, strânsă în unghiul morții acum. În noaptea chiar când Moldovenii își învârtiră caii sub mobila pe care se înălța cetatea, el se strecură în pădurile apropiate ale cotrocenilor și îndată ocrotitorii din Giurgiu, îl lavură în mijlocul lor. A doua zi, la 24 novembre, Ștefan Vodă și Vodă Laiotă puteau să intre în voie în București, care nu mai aveau de ce să se apere. Ștefan încărcă visteria fugarului, făcu loc între boierii săi doamnei și celor două domnițe, niște fetițe încă, dintre care una era să-i fie mai târziu soție, ridică mulțimea de steaguri din biserica curții și după obișnuitele ospețe de trei zile, el se întorcea înainte de sfârșitul lunii spre Suceava. De aici el trimitea în decembrie regelui Poloniei 28 de steaguri care mărturiseau pentru oricine biruința pe care o vestea în scrisorile sale. Primirea lor se făcut la Vislica, în Galiția, unde trecuse Cazimir din Cracovia, pentru a petrece sărbătorile la 16 ianuarie 1474, într-o duminică. Notă cronica țării și Dlugos, 14 roman, paginile 600-601, închei nota. La iotă rămăsese domn Muntean, Măria Saba Sarab cel de-al doilea. El domni însă o lună în capăt de la 24 noiembrie la 23 decembrie. În adevăr, turcii se întorsese acum din Asia și pe toate drumurile Balcanilor roiau cetele lor care apucau spre moșiiile orașele, cetățile unde erau obișnuiți să stea. Pacea cu Uzun Hasan se socotea ca sigură și sultanul nu oprise în iernatice pe nimeni, rămânând numai cuienicerii săi. Când auzi despre ce îndrăznise a face domnul moldovean în lipsa sa, el porunci în dată noului Begler Beg al Greciei, stăpânul tuturor ostașilor din Europa, bosniacul Soliman Beg eunucul, Hadâm, Hadâmbul, să pedepsească pe călcătorul de pace, care nu-și plătise nici birul pentru anul acesta, să gonească pe omul de paie adus de dânsul, în care însă unii văzuse pe blat se însuși, care stătea acum liber la Buda și dorea să tragă în țeapă iarăși oameni, pe când în închisoare trebuia să se mângâie cu șoareci și pasări și să așeze în București iarăși pe credinciosul Radu. Știrea despre luarea acestor măsuri de răsplătire sosi la Raguza prin soli orașului plecați din Constantinopol la 28 decembrie. Nota Ghelcihi, Diplomatiarum, Raguzanum, paginile 630-631, închei nota. Încă de la 23, cu două zile înainte de Crăciun, la Iotă fusese bătut de o armată de 15.000 de turci, pe care nu avea cu ce o să o înfrunte. Învingătorii săi, oaste mai proasta a sangeacilor de margine, navrapi sau azapi dintre acei ce puteau prăda singuri, dar nu se puteau lupta fără enicieri se luară după dânsul care fugea la părintele său din Moldova. Ștefan nu se aștepta la această răpe de schimbare a lucrurilor și ei putură de până la târgul de vamă neîntărit al bărladului. Când domnul se coborâ însă în țara de jos, făcând tabără la vasului, unde stătu până în februar, jefuitorii plecară, zburătăcind îndărăt, spre a căuta în țara românească a păgubi și ucide pe boieri ce se dăduse de partea domnului de patru săptămâni. Aici, la vaslui, îl găsiră pe Ștefan Trimeș și Poloni, Bisovski și Suhodolski, care aduceau îndoita făgăduială că oastea podoliei va veni în ajutor și că se va stărui pentru pace cu Radu. Ajutorul nu sosi firește niciodată, iar cât despre împăcăciune Ștefan, încă în tot focul mâniei sale, răspunse că nu-i trebuie, căci Radu e una cu turcii. Domnul va fi stat în lagăr unde și-a dusese doamna pe fiul cel mare, Alexandru, și pe fată, Elena, până ce se văzu în mai că bechlerbech pleacă asupra Albaniei și că el va avea deci liniște în acest an. Liniște aceasta o mai asigura o împrejurare cu totul neprevestită. Radu nu se putu bucura de izbânta pe care i-o câștigaseră turcii. Cine știe cum bietul om muri, mai curând într-o ciocnire cu oamenii lui Laiotă, pe care, fără îndoială că Ștefan, îl trimisese iarăși din tabăra sa și dădune dune contenit ajutor. Notă Bogdan, documente și regeste, pagina 76. Citește, Ștefan Voievod vine cu toate oștile sale în ajutorul nostru, închei citatul și nota. Laiota era un om fără conștiință și fără recunoștință, între altele și fiindcă era foarte slab și fără prieteni. Putea el să se încumete a rămânea domn fără voia turcilor și putea să-l respingă aceștia care nu mai aveau niciun fiu de domn la dânsii când el venea să ceară acum iertare sultanului, păgăduind bir și aducând bani? El aduse și în oastea turcească, al cărei rost în Asia împotriva lui Uzun Hasan nu se încheiase cu totul atunci când scrisorile acestuia răscoleau toată lumea creștină până în Franța? Notă Dlugos, 14, Roman, paginile 601-602. În februar 1474, se afla Ștefan la Vaslui și după documentele slavone din Brașov. Comunicația domnului I. Bogdan, închei nota. Un ajutor de câteva mii de oameni. Nota. Chilia și cetatea albă, pagina 132, nota 3, închei nota. La 26 iunie, el se întorsese. Și vestea brașovenilor că și-a făcut pacea cu împăratul, păgân. Notă. Bogdan, documente și regeste, pagina 78. Închei nota. Își stricase însă pacea cu creștinii. Deocamdată, întoarcerea lui Laiotă se făcuse în liniște, căci, după ce i se luase lui Ștefan în grija turcilor, care duceau acum cu multe greutăți impresurarea cetății scutari în Albania, venezienilor, venise grija tatarilor. Câmlenii, sub călăuzirea unui fiu al lui Haji Ghirai, Aidar sau Haidar, prădară strașnic la sfârșitul lui Iunie împreajmanistrului până sub zidurile cameniței. Palatinul polon Mihai Bucatschi fugi înaintea lor. În același timp însă, trimeșea ai sultanului ajunseră în Moldova și cerură lui Ștefan următoarele lucruri pe care le putea da numai un învins fără nădejde. Ieșirea moldovenilor nu numai din Chilia, ci chiar din Cetatea Albă și plata birului rămasă în urmă. Notă. Lugos, 14 roman, paginile 608-610, închei nota. Era să fie, deci, război cu turcii, un mare război, hotărător pentru soarta românimii întregi. Nimic nu-l mai putea înlătura. Și dacă laiotă credinciosul sultanului va fi... În clipa cea grea domn al țării românești, năvălitorii vor putea pătrunde până la Milcov și necontenit ei vor avea hrana lor din grănare românești. Nerecunoscătorul trebuia înlăturat. Pentru această goană de domn, Ștefan găsi un ajutor. În 1474, voievozii Ardealului erau Ioan Pongraci și Vlasie Maghiar. Acesta din urmă ținea la dânsul pe Basarab cel tânăr, care, de când Laiotă era un om turcesc, va fi căutat într-una să fie pus în locul lui. Dacă ar fi cerut porunci de la regele matiași, care stătea acum departe în Silezia, la Breslau, cu totul cuprins de alte interese, i s-ar fi răspuns să nu tulbure liniștea la acest hotar. Dar de mai multă vreme voievozia Ardealului se deprinseseră a lua de la sine hotărârile lor, pentru care fapt ei îi răspundeau. Între Ștefan și voievodul din Ardeal se făcu o voială, în puterea căreia Laiotă trebuia să fie înlocuit cu Basarab cel tânăr într-o îndoită năvălire de iarnă. La 1 octombrie, deci, Ștefan era înaintea cetății teleajinului, căci încă de la înfrângerea lui Radu, muntenii nu mai stăteau în Crăciuna și în Ținutul Putna, așa încât singura piedică în calea dușmanului era această cetate din Prahova. fură tăiați, familiile lor, averea lor, prinse. Vlasie Maghiar, sau mai degrabă, vicevoievodul și comitele secuilor Ștefan Batorii, care fusese de față la baia și se încredințase cu ochii săi de vitejia și hotărârea moldoveanului, sosit cu Basarab cel tânăr în același timp. Respins, tâi, respins întâi în întâlnirea de la cinci ale lunii, el răzbi la 20 pe Laiotă. Notă Numai așa se pot lămuri știrile, singure pentru aceste fapte, ale cronicii moldovenești, conform studii și documente 3 roman, pagina 37 roman. Dlugos spune că Ștefan ar fi bătut el pe Vlasie Maghiar venit cu 6.000 de oameni în Moldova. În prejurările timpului, închinarea lui Laiotă către turci Prezența lui Cepeluș în tabăra lui Ștefan în 1475, ajutorul de secui în lupta de la podul înalt, nebunia ce ar fi fost o luptă între ardeleni și moldoveni când turcii îi amenințau potrivă, fac să nu se poată primi explicația lui Dlugos. Închei nota. Turcii zădărniciră însă aceste biruinți. Văzând că orice silinți nu izbutesc în Albania, sultanul îndreptă pe Soliman... Beglerbegul asupra Moldovei cu porunci să aducă de barbă pe voivod, să erneze la Camenița și de aici să se arunce asupra leșilor și ungurilor. Ștefan se dădu un dărăt față de cele din tâi cete ale turcilor care trecură Dunărea în ajutorul lui Laiotă. Iarăși el făcut tabără la Vaslui ca și la începutul anului. Aici primi el pe trimisul venețian Paul Ogniben, care se întorcea din Persia de la Uzun Hasan, și dădu la 29 noiembrie o scrisoare către papă, asigurând pe acest capitan firesc al întregii creștinătăți amenințate că a primit vești de la uzun prin soli acestuia și prin Ocni și că, despre partea lui, e hotărât, citez, a se lupta din răzputeri pentru creștinătate. Închei citatul. Notă. Hurmuzachi, 2 roman, paginile 224-225. Și la 26 august Ștefan era la lui Ulianitski, pagina 109. Închei nota. Totuși, de nicăieri nu-i venise niciun ajutor însemnat decât secuii, vreo 5.000, după mărturisirea lui Ștefan însuși către regele Poloniei. Și pe lângă dânsii și unguri, 1800, după socoteala regelui Matias. Pe aceștia i lăsase pe toți în comitele secuilor întorcându-se acasă, căci ardealul n-avea voie să înceapă un război plin de urmări cu turcii înși. Basarab cel tânăr se afla și el pe lângă Ștefan cu câțiva fugari. În tabără între viteji, curteni, hânsari, boieri, în mijlocul țărănimii care venea din munți și voi la tabăra lui Vodă ca să apere țara, țara lui și țara lor, frumoși luptători simpli, cu căciuli înalte, lungi plete și ochi de foc, purtând unelte de muncă prefăcute în unelte de luptă, și arcuri atârnate pe umeri, el petrecu sărbătorile de iarnă cu mai multă evlavie decât totdeauna. nota De arcus seorum manuales vos pro defensione ipsorum in latus de deferunt Se vorbește într-o scrisoare cu privire la Munten, copie la Academia Română. Închei nota La ospețele de Crăciun, păharele păreau a cuprinde pentru mulți pe care trebuia să-i soarta împărtășania, sfânta împărtășanie cu neamul lor înaintea morții. Cu toții se legarea a posti patru zile cu pâne și apă, dacă Dumnezeu va scoate din de pământul ostenelilor lor. Căcinzările albe ale miezului iernii înaintau mulțimile negre, zecile de mii de dușmani, eniceri, spahii și gloată ca lupii flămânzi. Cartea a patra, luptele cu turcii, Un roman lupta de la podul înalt. Ștefan avea deci o oaste de țărani, vreo 30.000 de țărani din Nistru, pe unde nu erau încă rușii, în munte, din Codrii Bucovinei, pe unde nu erau încă nemții, în Dunăre. Vode chemase la vânătoare de iarnă în pădurile Vasluiului și Tutovei și ei veniseră făcându-și cruce la plecare, obișnuita lor rugăciune fără cuvinte care se ascultă în ceruri. Erau tot vânători pricepuți și ageri din neam în neam, Astfel ei își îndepliniră sarcina cu destoinicie, mânară fiarele în și le uciseră. Soliman Eonucul, begler beglerbegul Greciei, veni la Dunăre cu vreo 100 de mii de ostași, în stare să se lupte cum trebuie și cu vreo 20 de mii de țărani creștini din Bulgaria, care deschideau drumurile și duceau carele cu proviant. Cu dânsul se unise poate aici, în preajma apei, amândoi feciorii lui Mihalogli. Stăpânii temuți ai acestei granițe dunărene. Domnul Muntean, bietul Laiotă, care totuși în fundul cugetului, ca oricine din neamul său, era mai bucuros să fie cu creștinii, cu toate că nu putea fără învoirea și sprijinul păgânilor, fusilit să-și adune boierii și satele pentru a merge cu inima frântă și fața acoperită de rușine în urma turcilor ce veneau ca să dărâme o domnie românească să piardă o parte din poporul lui. Dunărea se trecuse foarte lesne pe la Nicopol. Nu era nevoie de nicio corabie, căci iarna întinsese de la un mal la celălalt podui de gheață ninsă. Salahorii bulgari făcură drum larg prin zăpadă și dreseră podurile peste râpi, bălți și râuri. Hrana era din destul cât timp se străbătea pământul supus al țării românești. Iarna se împlânzea tăindu-și gerul așa încât și ea se arăta princioasă năvălitorilor. Așa se ajunse la Milcov. De aici însă până la adăpostul măcar al dușmanului nevăzut, undeva în vrăpădure neagre lângă o apă prăpăstuită, mai era drum. Căldura desfundase drumurile, înnecase ogoarele, slăbise gheața întinsă de asprul decembre asupra apelor. Sara și dimineața, zarea se pierdea în neguri în care se năzăreau stafii de luptători pentru turci obosiți care aveau pe sufletul lor povara înfrângerii proaspete de la scutari. După ce se trecu siretul, râul de graniță, pustiul se deschise predutindeni. Înaintea lor, în dreapta, în stânga. satele erau o grămadă de dărâmături. Focul pus, fără părere de rău, de țăranii plecați la oaste, ale căror familii erau adăpostite departe în țara de sus sau spre munte, nimicise căsuțele și bordeele. Apă nu se găsea decât în bălțile otrăvitoare. Necontenit se așteptau care cu pune de la munteni căci Moldova nu voia să-și hrănească dușmanii. Drumul fusese ales foarte rău, numai cu gândul de a găsi mai repede pe Ștefan, de a-l zdrobi, a prinde de barbă, cum era porunca, a supune Moldova și a prăda apoi la răsăritul și la apusul ei. Pe malul drept al siretului se urca larga calea negustorilor, care ducea la capitala țării. Din acei intrai curând în ținutul dealurilor îngrămădite, băilor înguste râurilor cu maluri înalte, mlașinilor făcute de ploi în adâncuri. Nenumărata mulțime frământăm ocirilele câteva zile, în la la recea dezghețului, nutrită nendestulător și fără rânduială, hărsuită de dușmanul veșnic ascuns, care ucidea fără greș pe cercetași, pe vânătorii de pradă și de hrană, pe bolnavi rămași în urmă și pe cei ce rătăceau. Lui Ștefan, care vedea cum norocul vine spre dânsul, Locurile acestea erau bine cunoscute. În codrii sluiului pe care vara îi curățise de smârguri, văzuse el pe tatăl său Bogdan Vodă strivind pe poloni, dându-le jos de pe cai capitanii morți, țilindu-i să părăsească pământul de și curse al Moldovei. Nu tocmai departe de Crasna, care văzuse biruința de la 1450, el își așeză oștile în calea turcilor. Stătu pe drumul de negoț care ducea la cetatea albă, pornind tot din Suceava. Dușmanii veneau de la Burlad, trecuseră de vasului, și acum ei apucau spre Iași, unde erau curți domnești din timpuri mai noi. În locul unde pârâul racovățului se varsă în Burlad, făcând omlaștin între păduri, trecerea era deosebit de periculoasă. Un pod de lemn lega cele două râpi. Nota: Podul a fost refăcut din piatră de Gavril Hatmanul, fratele lui Vasile Vodălupu, care Gavril avea moșii în ținutul vasluiului. Veți burada în revista de istorie, arheologie și filologie, 2 Roman, pagina 429, conform și Xenopol, istoria românilor, 2 Roman, pagina 323-324. Închei nota. Pod bun pentru drumeții obișnuiți chiar și pentru carele de marfare liovenilor, dar cu totul nepotrivit pentru a ține greutatea cămilelor, a tunurilor, a miilor de cai, a zecilor de mii de oameni, bulucul veșnic îngrămădit al turcimii. Din desișuri, guri de tun, ca niște ochi de mort, pândeau podul deasupra prăpastiei umede. În marginea codului, așteptau secuii cu săbile, iar în fund ardeau în noaptea de ianuarie, a treia zi după Sfântul Ioan, 19-ale lunii, focurile la care se încălzeau țăranii în cojoace, cu arcele pe omeri și gheagele rezemate de faci și stejari. Ștafetele spusese că turcii se apropie, că sunt la cel din urmă popas și vor veni odată cu ziua. Se ridica atunci o dimineață care nu se semăna cu dimineața roșii în frângerii polonilor. Acum era o dimineață oarbă, cu neguri groase lăsate pe lumina ei. închiote de îndemânare și de îndreptare, venea în vâlmășala de călăreți a begler begului prin glia cleioasă tăiată de mărăcini și de lațurile buruienilor uscate. Cei ce apucare a răzbate se suiră pe scândurile podului, grăbiți spre moartea ce pândea în ceață. Tunarii țintiră după zgomot din amândouă laturile drumului mare și podul se prăbuși în răcnetele de spaimă și durere pe care le înnăbuși data chiotul ce cutremură pădurea ca o ploaie deasă și iute ropotiră îndată săgețile. Erau așa de mulți dușmani, așa de învălmășiți în strâmtoarea pieirii, termopile ale neamului nostru, încât arcașii nu puteau greși. Ele veneau din toate părțile, mânate de un vârteș de ură. Fuga era cu neputință. Bloatele nebune se împingeau tot înainte și cei din urmă, grăbiți să răsufle în larg, nu știau ce oprește pe cei din tâi. Gaz, groaza, dădu aripi acestora. Un iureș puternic și poate pădurea blăstămată își va pierde farme cu lucigaș. Strivind trupuri care făcuseră a doua oară un pod înalt deasupra râpei, în care curgeau acum valuri roșii deasupra tinei, spahii în haine bogate pe cai arăpești se aruncară asupra izvorului săgeților. Secuii fură călcați în picioare și se împrăștiară lăsând multe trupuri în urmă. Ei erau străini și fuga nu le descoperea căminurile. Țăranii știau însă ce-i așteaptă pe dânsii și pe toței lor, din neam în neam, dacă se vor clinti dintre copacii ai codului, dacă o spărtură se va face în zidul lor de piepturi goale. Topoarele, securile, ciomegele, gheagele, bătură turbată asupra haitei lupilor. Coasele începură să taie holda da cruntă a picioarelor cailor turcești. Cu cât ținea mai mult frământarea, cu atâta amestecul se făcea mai strașnic în desișul zăpăcit al dușmanilor. Ei nu mai știau nici pe cine au în față, nici pentru ce se luptă. Sultanul nu era în mijlocul lor ca să strângă pe toți în jurul lui și să-i îndrepte pe când dincolo domnul călăuzea toate mișcările. Ziua nu se limpezise încă pe deplin când toată puterea vrăjmașă, pe destrime, călări, hor, tunuri, Lăsă-l sângeroasă și fugit cete-cete în toate părțile. Și în ziua aceea de marți a ei biruințe, cea mai mare din viața lui Ștefan și asupra celui mai puternic dușman, și miercuri și joi, pâlcuri de vânători se ținură în urma dușmanilor. Blaștinile îi înghițeau pădurile, îi prindeau în brațele lor negre, dându-i puterea românilor, gheața râurilor se sfârma, prăbușindu-i în adâncimi. Săcerișul de iarnă al trupurilor urma ziua și noaptea.